Розділ 3. Том з'явився перед тіткою Полі, що сиділа біля відчиненого вікна, в затишній кімнаті у глибині будинку, яка правила водночас за спальню, вітальню, їдальню і кабінет. Лагідне літнє повітря, миротворна тиша, пахощі квітів та заколисливе гудіння бджіл справили на неї належний вплив, і вона куняла над своїм плетінням бо не мала іншого товариства, крім кота, але він спав у неї на колінах. Окуляри вона задля безпеки підняла аж на чоло, і вони лежали на її сивих косах. Тітка не мала сумніву, що Том давно кудись утік, і здивувалася з того, як без боя знов він став перед її очі. «Тітенька, а тепер можна піти погуляти?» – спитав він. «Як уже? Скільки ж ти зробив?» «Усе зроби, тітонько!» «Томи, не кажи мені неправду, я терпіти цього не можу!» «Я кажу правду, тітонько, все зроблено!» Тітка Полі не дуже вірила таким заявам, отож пішла подивитися на власні очі. І була б рада, якби Томові слова виявилися правдою, бодай на 20%. Та коли вона побачила, що весь паркан побілено, і не просто побілено, а як найретельніше, в два чи три шари, та ще й проведено попід ним рівну білу смугу, їй мало мову не одібрало сподиву. Нарешті вона сказала, хто б міг подумати. Що ж, Томе, треба визнати, ти вмієш працювати, коли захочеш. Але одразу ж трохи розбавила похвалу. От тільки мушу сказати, що хочеш ти цього надто рідко. «Караст, іди гуляй, та не забудь, коли маєш вернутися додому, а тоді станеш у мене». Тітку так вразила небачена томова працьовитість, що вона повела хлопця до комори, вибрала там найкраще яблуко і дала йому разом з напутнім словом про те, що винагорода, здобута без гріха, ціною доброчесних зусиль, завжди дорожча і любіша серцю. А поки вона закінчувала своє напучення дуже доречним висловом із святого письма, Том ухитрився поцупити пряника. Він весело вибіг із дому і побачив сіда, що саме піднімався надвірними сходами до кімнати на другому поверсі. На похваті було повно добрячих грудок землі. І вони вмить замихтіли в повітрі і шаленим градом посипалися на сіда. Перш, ніж тітка Поля отямилася з подиву і поспішила на допомогу, шість чи сім грудок устигли влучити в ворога, а Том уже зник за парканом. Була там певна річ і хвіртка, але Том здебільшого не мав часу добігти до неї. Тепер на душі в нього полегшало. Він поквитався із Сідом, який накликав на нього халепу, вказавши тітці Полі на його комір, зашитий чорною ниткою. Том обійшов за двірками і повернув у брудний завулок, що огинав тітченко корівник. Та ось він уже поминув те небезпечне місце, щасливо уникнувши полону й кари, і поспіхом рушив до міського Майдану, де, згідно з попередньою умовою, вже зібралися до бою два хлоп'ячих війська. Одним з них командував Том, другим – його задушевний приятель Джо Гарпер. Ці великі полководці не принижувалися до того, щоб битися особисто. Таке личило хіба що всякі дрібноті. Ні, вони сиділи поряд на пригірку і керували воєнними діями, передаючи накази через своїх ад'ютантів. Після тривалої запеклої битви, томове військо здобуло славну перемогу. Тоді полічили вбитих, обмінялись полоненими, погодили привід. До нового воєнного конфлікту й призначили день наступної битви. Обидва війська вишикувались у похідну колонну і помарширували з поля бою, Атом рушив додому один цем. Проходячи повз будинок, де мешкав Джеф Тетчер, він побачив у садку незнайому дівчинку чарівне голубооке створіння з двома довгими золотистими кісками, в білому платічку та вишитих панталончиках. І щойно увінчений славою звитяжець здався без жодного пострілу. Така собі Еммі Лоренс ураз вивітрилася з його серця, не лишивши по собі згадки. А він же думав, що кохає її донестями. Ну, просто таки обожнює. Та виявилося, що то було не більше, як скороминуще захоплення. Кілька місяців домагався він її прихильності, і тиждень тому вона зрештою сказала, що любить його. Всього сім коротких днів був він героєм-переможцем, найщасливішим хлопцем у світі. І ось за одну мить Емі зникла з його серця, мов випадкова гостя, що прийшла і пішла собі. Тепер він нишком побожно пас очима цього нового ангела, аж поки впевнився, що й дівчинка помітила його, а тоді, вдаючи, ніби й знати не знає, що вона там, почав виставлятися і виробляти всілякі безглузді хлоп'ячі штуки, щоб зачарувати її. Деякий час він отак по дурному викаблучувався, але раптом посеред карколомного, акробатичного трюку позирнув у бік і побачив, що дівчинка вже не дивиться на нього, а простоє до будинку. Том підступив до самого паркана і засмучено сперся об нього, сподіваючись, що вона затримається ще трохи. Дівчинка на мить спинилася на ганку, а тоді рушила до дверей. Ось вона вже ступила на поріг, і Том тяжко зітхнув. Та враз обличчя його засяяло. Перш ніж зачинити за собою двері, дівчинка кинула через паркан квітку. Том обіг навколо квітки, а тоді спинився за крок від неї і, приставивши руку до очей, почав видивлятися в кінець вулиці, так ніби побачив там щось дуже цікаве. Потім підняв з землі соломинку, примостив собі на ніс і, відхилившись назад, Спробував балансувати нею. Вигинаючись то в той, то в той бік, він підступав усе ближче до квітки, аж поки накрив її босою ногою і захопив гнучкими пальцями, а тоді поскакав геть на одній нозі і зник за рогом. Але тільки на хвилинку. Потрібно для того, щоб сховати квітку під курткою, ближче до серця, чи, може, до шлунка, бо Том був не вельми обізнаний в анатомії, та й не доскіпувався до таких деталей. Потім він повернувся до паркана і крутився там аж до смерку, виставляючись так само, як і перед тим. І хоча дівчинка більше не з'являлася, він тішив себе надією, що вона може стояти десь за вікном і бачити ті вияви його уваги. Нарешті він знехотя поплентав додому, і голова його аж туманіла від солодких мрій. За вечерою Том був такий збуджений, що тітка Полі лише мовчки дивувалась, яка це муха вкусила дитину. Він дістав доброї прочуханки за те, що кидався грудками на сіда, та це на нього начебто ані трохи не вплинуло. Після того він спробував потягти грудку цукру під самим тітчиним носом і дістав за це по руках, але тільки й сказав. «Тітонько, а коли сід тягає цукор?» Ви його не п'єте, бо Сід ніколи не допікає людині так, як ти. А ще, якби я не стежила за тобою, ти перетягав би весь цукор. Невдовзі вона вийшла до кухні, і Сід, радий, що йому все сходить з рук, миттю схопив цукорницю, та ще й з такою зловтіхою, що Томові не сила було терпіти. Але цукорниця вислизнула, сіда з рук. Пале розбилася. Том був у захваті, в такому захваті, що навіть здержав язика і промовчав. Ні, він не промовить ні слова. Навіть коли повернеться тітка, він сидітиме тихцем, аж поки вона спитає, хто скоїв шкоду. А тоді він уже скаже. І ото буде розкіш подивитися, як дістане по заслузі цей мазунчик. Тома аж розпирало від утіхи, і він на стримався, коли тітка повернулася з кухні і стала над розбитою цукорницею, вергаючи очима блискавиці поверх окулярів. Ну, зараз почнеться, подумав Том, а в наступну мить сам простягся на підлозі, караюча рука звелася над ним знову, і він заволав спиніця, завіщо ж ви мене, її ж розбив сід. Тітка Полі? Вражено завмерла, і Том чекав, що його пожаліють і втішать. Та коли до тітки вернулася мова, вона тільки й сказала, «Ет, напевне, тобі не дарма перепало. Не може бути, щоб ти не утнув чогось, поки мене не було в кімнаті». Потім вона відчула докри сумління, і їй захотілося сказати хлопцеві щось добре лагідне. Проте вона вирішила, що це буде сприйнято як визнання її вини». А вимоги дисципліни такого не припускали. Отож вона не сказала нічого і взялася до своїх справ, але серце в неї щеміло. Том супився в кутку, сповнений гіркої образи. Він знав, що в душі тітка Полі стоїть перед ним на колінах і похмуро втішався цією думкою: нехай карається. А він і в знаки нічого не дасть. Так, наче все воно його не обходить. Знав він і те, що тітка раз у раз кидає на нього Затуманений слізьми сумовитий погляд, Але не хотів нічого помічати. Він уявив собі, ніби лежить і конає, А тітка, схилившись над ним, благає хоть слова прощення, Та він отвертається до стіни і помирає так і не сказавши того слова. Ну то що почуватиме вона тоді? Потім малював у уяві, як його приносять додому з річки неживого. Кучери його мокрі, зболіли серце, перестало битися. О, як вона припаде до його мертвого тіла, із очей її потечуть рясні сльози, і уста її благатимуть Бога, щоб він повернув їй її хлопчика, якого вона ніколи, ніколи більше не буде кривдити. Та він лежатиме там, холодний, блідий і байдужий до всього, бідолашний малий страдник, чиї муки нарешті скінчилися. Том... Так розвердив собі душу цими зворушливими видіннями, щораз у раз ковтав сльози і мало не давився ними. Сльози застилали йому очі, а коли він моргав, переливалися через повіки, текли по щоках і капали з кінчика носа. І так було йому втішно плекати свої біди, що він просто не міг допустити до себе якихось земних радощів чи грубих веселощів. Надто свята була його скорбота. Отож, коли незабаром до кімнати, пританцьовуючи, вбігла його двоюрідна сестра Мері, аж сяючи з радості, що нарешті повернулася додому після нескінченного цілий тиждень гостювання поза містом, він підвівся і, оповитий чорною хмарою смутку, вийшов у другі двері. Тим часом, як уперше разом з дівчиною вливалися сонячне проміння й веселі співи. Він подався блукати віддалік від тих місць, де звичайно збиралися хлопці, і шукав безлюдних закутків, які більше пасували до його настрою. Зрештою, його привабив причалений до берега довгий пліт, і хлопець умостився на дальшому його кінці, споглядаючи похмурий обшир річки і бажаючи лиш одного потонути одразу нічого не відчувши й не зазнавши всіх тих страхіть, що, звичайно, супроводжують смерть. Потім він згадав про свою квітку, витяг її на світ, прим'ято і зів'яло. І це викликало в нього новий приплив блаженної скорботи. Він подумав, а чи пожаліла б його вона, коли б знала? Чи заплакала б, чи захотіла б обняти його і втішити? Чи, може, байдужно одвернулася б, як і весь цей нікчемний світ? Ці думки завдавали йому такої солодкої муки, що він почав перебирати їх і знов повертати і так і так, аж поки геть заялозив. А тоді зітхнув, підвівся і зник у темряві. Десь о на десяту чи о десятій він пішов безлюдною вулицею, де мешкала кохана незнайомка. Біля її дому він на хвилину спинився. Ніде ні звуку, ні поруху, тільки тьмяний відсвіт свічки падав на завісу у вікні на горі. То чи не там його божество? Том переліз через паркан, тихенько перейшов квітник і став під самим вікном. Задерши голову, він довго і зворушено дивився вгору. А потім ліг на землю. Простягся горілиць і згорнув руки на грудях, тримаючи в них бідолашну зів'ялу квітку. Отак він і помре, сам один у холодному бездушному світі. Ні притулку, де прихилити голову, ні дружні руки, що втерла б краплі предсмертного поту з його чола, ні любого обличчя, що жалісливо схилилася б над ним в останню годину. І от такого побачить його вона. Визирнувши з вікна веселим ранком і о, чи зронить вона хоч сльозинку на його мертве холодне тіло, чи зітхне хоч раз за квітучим молодим життям, що його так безжально й так дочасно занапастили. Раптом вікно розчинилось, священну тишу опоганив пронизливий голос служниці і на простерте тіло мученика линув справжній водоспад не захлинувшись, наш герой фиркнув і підхопився на ноги. Щось просвистіло в повітрі, підкріплене приглушеною лайкою, брязнула вибита шибка, а тоді невеличка, ледь помітна постать, перемахнула через паркан і зникла у темряві. Коли невдовзі після того Том, уже роздягшись до сну, роздивлявся присвітлі лоявого недогарка свою мокру дорубця одіж, Прокинувся Сід. Може, він і мав непевний намір висловити деякі міркування з приводу, але, побачивши з виразу Томових очей, що це небезпечно, визнав за краще промовчити. Том ліг у ліжко, не завдавши собі клопоту помолитися, і Сід подумки відзначив це недбальство. Розділ четвертий Сонце зійшло над оповитою спокоєм землею і осяяло своїм промінням мирне містечко, немов благословляючи його. Після сніданку тітонька Поллі зібрала всіх на сімейну відправу. Почали з молитви, побудованої на міцному підмурку з біблійних цитат, що їх сама тітка стулила докупи невеликими домішками рідкого вапна, що складалося з її власних тлумачень. А вже з тієї вершини, наче з гори Сінай, вона виголосила сувору главу Закону Мойсеєвого. Після того Том, як то кажуть, оперезався мечем і взявся товкти вірші з Біблії. Сід вивчив свій урок ще кілька днів тому, і тепер Том напружував увесь свій хист, щоб запам'ятати п'ять віршів, які він сам вибрав з проповіді на горі. Коротших він ніде не міг знайти. Минуло півгодини, але уявлення про свій урок Том здобув дуже невиразне, бо Розум його блукав по цілому безмежі людської думки, а руки тим часом були зайняті сторонніми справами, що раз у раз відвертало його увагу. Мері взяла в нього книжку, щоб перевірити, як він вивчив урок. І Том почав навпомацки перебирати крізь туман. Блаженні. Е в Боги, я в бої. блаженні в бої, духом, духом блаженні в бої, духом, бо їх, їх їхнє, бо їхнє блаженні в Боги духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони, вони будуть, будуть е, е, уті Бо вони будуть е, у ті утіше, бо вони будуть утіше. Ой, ну не знаю, я що вони будуть утішені. А, утішені, бо вони будуть утішені, засмучені, блажені, засмучені, утішені, бо вони будуть засму. Ех, що вони будуть, а? Чому ти не підкажеш мені, Мері? Як тобі не соромно знущатися з мене? Ой, Томи, який же тобі бідолаха нетямкий? Я й не думала з тебе знущатися, зовсім ні. А тобі треба піти і учити все спочатку. Не журися, Томи, якось вивчиш. А коли вивчиш, я подарую тобі одну дуже гарну річ. Ну, будь слухняним хлопчиком. Гаразд. А що то за річ, Мері? Скажи мені. Не бійся, Томи, ти ж знаєш, як я сказала щось гарне, то воно таке справді гарне. Еге ж, ти в нас така, Мері. «Ну, гаразд, спробую наддати ще!» Він наддав ще, і спонукуваний подвійною силою, цікавістю й бажанням дістати винагороду, взявся до діла з таким запалом, що перевершив усі сподівання. Мері подарувала йому за це новісенький складний ножик фірми «Барлоу», що коштував 12,5 центів, і томовому захвату не було меж. Щоправда, той ножик нічого не різав, зате був справжній, непідробний барлоу, і в цьому і полягала його особлива цінність. А от звідки хлопчаки Західних Штатів узяли, що такі ножі хтось стане підробляти і випускати ще гірші, це було і, певно, назавжди залишиться незбагненною таємницею. Усе ж таки Том сяк-так поколупав своїм ножиком буфет і вже націлився був на комод, коли його покликали збиратися до недільної школи. Мері дала йому бляшану миску з водою і мило. Він пішов на двір, поставив миску на лавочку, тоді вмочив мило у воду і поклав поряд. Закасав рукави, тихенько вилив воду на землю, а потім пішов до кухні і заходився ревно витирати обличчя рушником, що висів за дверима. Та Мері забрала в нього рушник і сказала, як тобі не соромно, Томи, хіба ж можна бути таким? І «Від води тобі ніякої шкоди не станеться». Том трохи знітився. В миску знов налили води, і цього разу він постояв над нею з хвилинку, набираючись духу. Тоді шумом утяг у себе повітря і взявся умиватись. Коли він трохи згодом знову війшов до кухні, заплющивши очі й навпомазки, шукаючи рушника, з обличчя його стікала вода і мильна піна незаперечно свідчачи, що він таки вмився. Та коли він показався з-під рушника, виявилося, що й тепер не все гаразд. Чисті були тільки щоки та підборіддя, щось ніби маска. А вище і нижче темнів незрошений ґрунт, що тягся назад навколо шиї. Тоді Мері взялася до нього сама. І вже з її рук він вийшов повноцінною людиною що не різнилася кольором шкіри від своїх білих братів. Його мокра чуприна була ретельно пригладжена щіткою, і короткі кучерики лежали рівно і гарно. Томнишко муперто й старано розгладжував свої кучері, намагаючись приліпити їх у притул до голови. Він вважав, що кучеряве волосся властиве лише жінкам, і ті кучері отруювали йому все життя. Потім... Мері дістала з шафи костюм, що його тому уже два роки надягав тільки в неділю. Той костюм називали просто другим. І з цього можна судити про багатство Томового гардеробу. Коли хлопець одягся, Мері опорядила його, застебнула аж до підборіддя ґудзики на чистій курці, розправила на плечах широкий комір, почистила Тома щіткою і нарешті увінчала його крапчастим солом'яним капелюхом. Тепер він мав надзвичайно пристойний і нещасний вигляд. Та й почував себе страшенно нещасним, застебнутий на всі гудзики чистий одяг, сковував рухи, і це страшенно його дратувало. Він сподівався, що Мері забуде про черевики та марно. Вона, як і годиться, старанно змастила їх жиром і принесла йому. Томові урвався терпець, і він огризнувся. Мовляв, його завжди примушують робити те, чого йому не хочеться, але Мері почала умовляти Ну, прошу тебе, Томе, будь слухняний. І він з бурчанням узув черевики. Мері хутенько зібралася й собі, і всі троє рушили до недільної школи, яку Том ненавидів усім серцем, а сід і мері любили. Уроки в недільній школі тривали від дев'ятої до 11:30 одинадцяту ранку. А потім починалася відправа. Двоє з них трьох незмінно лишалися послухати проповідь з доброї волі, третій також завжди лишався, але з інших поважніших причин. На твердих церковних лавах з високими спинками могло вміститися чоловік із триста. Сама церква була невелика, нічим не примітна, і, схожою на вузьку дощану скриню дзвінницею. При вході Том трохи відстав від сіда тамери і заговорив до приятеля, також убраного по святковому. Слухай, но, білі. в тебе є жовтий квиток? Є. Що ти за нього хочеш? А що ти даси? Шматок локриці, рибальський гачок. А ну покажи. Том показав. Огляд задовольнив власника квитка, і обмін відбувся. Потім Том виміняв за дві білі кульки три червоних квитки і ще за якийсь дріб'язок два синіх. Із чверть години він перестрівав отак хлопців, що йшли до школи, і скуповував у них квитки різного кольору. Тоді разом з юрбою, чистеньких і гомінливих хлопчиків та дівчаток зайшов до церкви, сів на своє місце і одразу ж завівся сваритись із найближчим хлопцем. Сварку припинив учитель, статечний літній чоловік. Та тільки-но він повернувся спиною, Том смикнув за волосся учня, що сидів попереду, а коли той обернувся, він уже пильно дивився в книжку. Потім штрикнув шпилькою іншого хлопця, щоб почути, як той зойкне, і дістав ще одну нагінку від учителя. Та й увесь Томів клас підібрався один до одного, безшкетний, галасливий і невгамовний. Виходячи відповідати урок, жоден не знав його до ладу і сподівався тільки на підказку. Але так чи так усі добувалися до кінця і отримували у винагороду невеличкі сині квитки з цитатами із Святого Письма. Кожен такий квиток був платою за два вивчені біблійні вірші. Десять синіх квитків дорівнювали одному червоному, і їх можна було відповідно обміняти. Десять червоних одному жовтому, а вже за десять жовтих Директор школи видавав учнові біблію в дешевенькій оправі. За тих давніх добрих часів коштувала вона всього 40 центів. Чи в багатьох із моїх читачів вистачило б снаги за взяття, щоб завчити на пам'ять дві тисячі віршів, навіть якби їм пообіцяли за те біблію з малюнками Доре. А от Мері здобула в такий спосіб уже дві біблії. На це в неї пішло два роки сумлінної праці, а один хлопець із німецької родини надбав аж чотири чи п'ять. Якось він прочитав на пам'ять, і то ні разу не збившись, три тисячі віршів. Але таке напруження розумових здібностей виявилося надмірним, і відтоді він став наче несповна розуму. То було неабияке нещастя для школи, бо раніше за урочистих нагод при почесних гостях директор завжди виставляв того хлопчину молоти язиком, за словами Тома. А загалом тільки старшим учням вистачало терпіння зберігати свої квитки й місяцями, йдіти над книжкою, щоб одержати Біблію. І тому вручення цієї нагороди було рідкісною і визначною подією, учень, якому випадало це щастя, ставав того дня такою поважною персоною, що й у серцях інших спалахували чистолюбні прагнення, хоч їх вистачало тижнів на два, не більше. Що ж до Тома, то навряд чи його духовне нутро прагнуло самої тієї нагороди, але пов'язаних з нею слави та почестей, він безперечно давно вже жадав усім своїм єством. У належний час... За кафедру став директор школи і, заклавши вказівним пальцем потрібну сторінку молитовника, зажадав уваги. Коли директор недільної школи виголошує перед учнями свою звичайну невеличку промову, молитовник у руці потрібен йому так само, як ноти співакові, що виходить на сцену співати соло. «Хоч навіщо вони потрібні?» Лишається незбагненною загадкою, бо жоден з цих страдників ніколи не заглядає ні в молитовник, ні в ноти. Директор був мершовий чоловічок років 35 з рудуватою цапиною борідкою і коротко підстриженим рудуватим волоссям. У твердому стоячому комірці, верхній край якого мали не впирався йому під вуха, а гострі ріжки стриміли спереду біля самих кутиків рота. То був наче паркан, що змушував його дивитися тільки просто себе. А коли треба було поглянути вбік, він мусив повертатися всім тілом. Підборіддя директорове лежало на кроватьці, що була завширшки і завдовжки з велику банкноту і мала торочки на кінцях. А носаки його черевиків, згідно з модою тих часів, хвацько загиналися вгору, мов полози санок. Такого шику тодішні модники досягали ціною неабияких зусиль, годинами сидячи проти стіни і упершись у неї ногами. Містер Уолтерс був дуже поважний на вигляд і дуже щирий та доброчесний душею. Він так побожно шанував світі речі й місця і так суворо відмежовував їх від усього світського, що сам того не усвідомлюючи... Промовляв у недільній школі з такими модуляціями в голосі, з якими ніколи не говорив у будні. Свою промову він почав такими словами. «А тепер, діти, я хочу, щоб усі висіли рівненько і тихенько, і якусь частинку уважно послухали мене. От-от, саме так. Отак так і мають поводитися слухняні хлопчики і дівчатка». Але я бачу, одна дівчинка дивиться у вікно. Здається, мені вона думає, що я десь там. Може, сиджу на гілці і розмовляю з пташками, схвальне хихотіння. А сказати я вам хочу, як приємно бачити, що стільки чистеньких веселих дитячих личок зібралося в цьому святому місці навчатись добра. І так далі, таке інше. Не потреби наводити тут решту цієї промови, вся вона побудована за незмінним зразком, а отже, добре нам знайома. Остання третина промови була трохи затьмарена бійками та іншими негідними розвагами, до яких знову вдалися декотрі капусні хлопчаки, а також вовтузінням і перешіптуванням, що дедалі поширювалося і сягнуло навіть підніжжя тих самотніх і непохитних скель як Сіт і Мері. Та коли голос містера Уолтерса завмер, нараз ущух і весь той гумін, і кінець директорової промови зустріли вдячною мовчанкою. Власне, причиною того шепотіння почасти стала досить незвичайна подія. Поява гостей, адвоката Тетчера в супроводі якогось хирлявого дідка, а за ними вродливого ставного чоловіка середніх літ, з гарною сріблястою чуприною та поважної дами, напевне, його дружини. Дама вела за руку дівчинку. Томові вже давно не сиділося на місці. Він був збуджений і невдоволений, до того ж його гризло сумління, і він уникав зустрічатись очима з Емі Лоренс, бо не міг витримати її закоханих поглядів. Та коли він побачив малу незнайомку. Душа його враз запалала від захвату і блаженства, і вже наступної миті він виставлявся, як тільки міг. Штурхав хлопців, смикав їх за волосся, робив гримаси одне слово і шкури пнувся, щоб зачарувати дівчинку і заслужити її схвалення. Його радісне піднесення затмарювала лише одна темна пляма. Спогад про те, як його принизили під вікном оселі цього ангела. Одначе й вона скоро зникла, змита, як малюнок на піску, хвилями щастя, що захлюпнули його душу. Гостей посадили на почесні місця, і, закінчивши свою промову, містер Уолтерс відрекомендував їх школярам. Виявилось, що той чоловік середніх літ – не хто інший, як сам окружний суддя, чи не найвидатніша персона, що їх будь-коли бачили ці дітлахи. Отож, їм кортіло довідатися – з чого він зліплений? І з одного боку хотілося б, щоб він загарчав, а з другого було лячно. Суддя приїхав з Константинополя аж за дванадцять миль звідти, а отже доволі помандрував по світу, і оці от його очі бачили й будинок окружного суду, що за чутками мав цинкову покрівлю. Про побожний трепет, який навіювали ці думки, свідчила й урочиста мовчанка і десятки пар захоплених очей. Ще пак, тож був знаменитий суддя Тетчер, брат адвоката з їхнього містечка. І Джеф Тетчер, адвокатський синок, одразу ж поліз уперед, щоб показати всім на заздрість, як близько він знайомий з великою людиною. Коли б він міг почути перешіптування товаришів, воно б прозвучало для нього солодкою музикою. «Ти диви, Джіми!» «Іди сюди, поглянь», – подає йому руку, – вітається з ним. Ох ти чорт! А скажи, ти б хотів бути Джефом?» Містер Уолтерс виставлявся по-своєму. Сіляко виявляв свою ретельність, сипав наказами, міркуваннями, зауваженнями, стромляв носа куди треба і куди не треба. Бібліотекар теж виставлявся, гасаючи туди-сюди з оберемками книжок і щеняючи непотрібну метушню, яку дуже любить отаке комашине начальство. Молоді вчительки виставлялися, лагідно нахиляючись над учнями, яких зовсім недавно скубли за вуха, сварячись пальчиком на малих шибеників і гладячи по голівці слухняних діточок. Молоді вчителі виставлялися, суворо вичитуючи учням, за дрібні провини, з найменших приводів показуючи свою владу й пильно стежачи за дисципліною. І майже всім учителям, незалежно від віку і статі, раптом стало конче потрібно щось у книжковій шафі поруч з кафедрою. Вони подвіючи по потричі з удаваною досадою поверталися туди. Дівчатка також виставлялися, як могли. А хлопці виставлялися з таким завзяттям, що довкола тільки й чути було ляскіт кульок із жованого паперу та глухі звуки стусанів. А над усім тим підносився в своєму кріслі великий суддя Течер, обдаровуючи цілу школу величною суддівською усмішкою, і не наче гріючись у промінні власної величі, він бо теж виставлявся. Одного лише бракувало містерові Уолтерсу для цілковитого щастя. Нагоди вручити заохочувальну біблію і явити перед високим гостем чудо учня. Декілька школярів мали жовті квитки, але ніхто не набрав потрібного числа. Директор уже розпитав про це кращих із кращих. Багато дав би він, щоб повернути до школи того німчика при здоровому розумі. Аж раптом. Тоді, коли він уже втратив будь-яку надію, наперед вийшов Том Сойер з дев'ятьма жовтими, дев'ятьма червоними та десятьма синіми квитками, і зажадав, щоб йому дали Біблію. То був наче грім з ясного неба. Містер Уолтерс і думки не припускав, що цей учень зможе заявити право на таку нагороду в найближчі десять років. Але й ухилятися не випадало, до сплати було пред'явлено законні чеки, і їх належало оплатити. Тома вивели на підвищення, де сиділи суддя та інші обранці, і про велику подію оголосили з кафедри. То була найбільш приголомшлива новина за останні десятиліття, і вона справила таке величезне враження, що новий герой одразу піднісся до рівня судді. І тепер уся школа їла очима два чуда замість одного. Хлопці вточили заздрощі. Але найдужче каралися ті, хто надто пізно зрозумів, що вони самі домогли цьому неправедному злетові, промінявши свої квитки на ті багатства, які Том надбав, дозволяючи іншим білити замість нього паркан. Вони люто зневажали себе за те, що попалися на гачок цьому хитрому дури світові цьому підступному змію-спокуснику. Вручаючи томові нагороду, директор виказав усю красномовність, на яку міг здобутися за таких обставин. Але його словам бракувало справжнього запалу. Бідолаха нутром чув, що тут щось не те, і до правди краще не докопуватись. Було просто неймовірно, щоб цей хлопчисько накопичив дві тисячі снопів біблійної мудрості, коли всім відомо, що його хисту заледве вистачить на дванадцять. Емі Лоренс і пишалася, і раділа, і старалася, щоб Том міг побачити це на її обличчі, але він не дивився на неї. Вона здивувалася, потім трохи занепокоїлась, потім у неї виникла невиразна підозра і одразу ж зникла. Та невдовзі з'явилася знову. Дівчинка стала придивлятись, і один скрадливий погляд підказав їй розгадку. І тоді серце її розбилося. Від ревнощів та гніву на очі навернулися сльози, і вона зненавиділа весь світ. А найдужче Тома, так їй здавалося. Тома відрекомендували судді, але хлопець не міг ні ворухнути язиком, ні звести дух, а серце його дрібно тіпалося, почасти з побожного трепету перед величчю цього чоловіка, та головне, тому що він був її батьком. Якби там було темно, Том залюбки пав би перед ним на коліна. Суддя погладив хлопця по голові, назвав розумником і спитав, як його звуть. Том затнувся, хапнув ротом повітря і нарешті мовив, «Том, та ні, мабуть, не Тома, а Томас. Отож бо. Я таки подумав, що твоє ім'я трохи довше. Дуже добре. Але ж ти маєш іще й прізвище. То, може, скажеш і його? Скажи панові судді своє прізвище, Томасе, втрутився містер Уолтерс. І шануйся, не забувай казати сер. Томас соєр, сер. Отак. Зовсім добре, молодець. Гарний хлопчик. Дві тисячі віршів. Це таки багато, дуже й дуже багато. Та ти ніколи не пошкодуєш, що доклав стільки праці, аби вивчити їх, бо знання – це найдорожче, що є на світі, воно робить людину великою і доброю. Колись ти й сам, Томасе, станеш великою і доброю людиною. І тоді ти озирнеся назад і скажеш, «Усе це я завдячую тому, що в дитинстві мав щастя навчатися в недільній школі». Усе це я завдячую моїм любим учителям, які відкрили мені дорогу до знання, моєму доброму директорові, що заохочував мене, наглядав за мною і подарував мені Біблію, чудову, розкішну Біблію, яка лишиться зі мною на все життя. І все це завдяки тому, що мене так добре виховували. Ось що ти скажеш, Томаси, і ці дві тисячі віршів, будуть для тебе дорожчі від усякого багатства, Томасе. Отож тож, чи не розповів би ти мені і оцій дамі щось із того, що ти вивчив? Я певен, що розповіси, бо ми пишаємося хлопчиками, які так люблять шкільну науку. Ти ж, звісно, знаєш, як звали всіх дванадцятьох апостолів. То, може, назвеш імена перших двох? Том стояв з дурнуватим виглядом, і шарпав себе за гудзик. Тоді нараз почервонів і похнюпив очі. Серце містера Уолтерса покотилося вп'яти. Він подумав, хлопчисько негоден відповісти на найпростіше запитання не надало ж судді питати його. Та все ж він відчув, що повинен втрутитись і озвався знову. Відповідай, панові судді Томаса, не бійся. Том і далі німував. «Ось мені ти скажеш, я знаю», – звернулася до нього дама. «Перших двох апостолів звали...» «Давид і Голіаф». Опустімо завісу милосердя над кінцем цієї сцени.